Так відкривалися на зустріч один одному, стільки в них було злагодженості в почуттях, якими сяяли їхні молоді і щасливі обличчя. З палуби, на якій танцювали, я переводила погляд на діпро, що слався від добрію, до обрію, і неоглядно огляд на ріки, на якій короткий час заспокоювала, наче й мені передавалося хоч трохи від могутньої впевненості ріки, від її, певної величавості від її неминущої вічності. Відриваючись від ріки, знову бачила Костя Дейнеку та Майку, які зовсім забули про мене, які в цій плавбі по весняних дніпровських водах бачили тільки самих себе. Я мому волі всміхалася до них, та вони, звісно, не помічали моєї розгубленої усмішки. Я була рада їхньому щастю, як можна радіти щастю двох найближчих тобі друзів, та їм було байдуже? Таки не бачили вони мене, я перестала для них існувати, і, мабуть, повноводний, серпанковий Дніпро також проминув десь поза їхньої свідомості, і світ весь довколишній перебував поза їхнім сприйняттям. Що я могла вдіяти? Терпка хвиля жалю до самої семи опосіла єство. Я намагалася перебороти той жаль. Натанцювавшись, вони стояли біля борту, розмовляючи і позираючи на річкові буруни, сиво-зеленкуваті. Кості Мая, наче перебували в химерному колі, яке вдвох окреслили тільки для себе. До цього магічного кола мені було заказано, і я відчувала, що це коло зовсім не вигадане в моїй свідомості, що воно цілком реальне що з кожною миттю навальної плавби теплохода по весняній розбуханій річці, замкнуте їхнє коло стає все нездоланнішим для мене. Втрьох разом вирушили до Канева на одному теплоході. Та я почувалася так, наче я пливу сама, а вони пливуть без мене. Котре у моїй пам'яті сходимо тими високими сходами, що ведуть на Чернечу гору. ідемо в густому потоці людей, що йдуть до Шевченка як на прощу. І хоч ми йдемо втрьох, та я почуваюся так, наче Костя і Майя, що ступають трохи попереду, якось дивовижно йдуть, і в них своя дорога до Шевченка. Кось Дейнека несподівано пристає до знайомих хлопців, що прийшли сюди з гітарами і яким кортить пограти на Чернечій горі сучасні мелодії, а не слухати старосвітського кобзаря. Ми зостаємося із Маєю вдвох і йдемо на край гори, звідки відкриваються далеко і широко навкіл безмежний дніпровський простір, що вабить у політ. Майя обіймає мене обома руками, щокою тулиться до моєї щоки і зітхає. Як ми танцювали, чого тільки він наговорив мені. Чуючи, що терпну в грудях від раптового холоду, я мовчу жалібно і скривджено, дивлячись у мерехтливу синь її очей. У Костя ураганна вдача. «Ураганна?» – озиваюся. «У нього справді можна закохатися з першого погляду». «З першого?» – бездумно повторюю. Каже, хоч сьогодні ладен одружитися зі мною. «З тобою?» – саме зривається. «Одружитися?» «Хто б міг подумати, що поміж твоїх знайомих є такий знайомий?» знайомий. Чуєш, він клявся, що такий справді готовий одружитися зі мною. Чи ти не віриш? Одружитися? Вірю. З тобою кожен одружився б. І з тобою кожен би був щасливий. Ти б кожному подарувала щастя. Слухай, Жанно, чому ти плачеш? Хіба я плачу? Жанно, моя рідна, що з тобою чому ти плачеш? Дивно. Я й справді плачу. Сльози течуть по моєму обличчю. Тріпотять, від ветерцю на підборідді. Кобзар спромоглася на виправдання. Майя оглядається на старого кобзаря, що ген сидить під липою на лаві, оточений живим людським вінком. Кобзар так грає жалібно, так співає жалібно. Ходімо звідси, каже Майя, беручи мене за плече. Куди ж запропастився кость? У людському вируванні шукаємо костя, його нема. І я гірко радий, що його нема. Десь зі своїми знайомими хлопцями, бо як же я подивлюся йому в очі, бо як же він подивиться в очі мені. Сльози киплять в очах, я стримуюся, щоб не плакати. Я почуваюся німою,